Távoli ég, tőlem messze vagy, Miért szomorú a felhők közt a nap? Mint egy ő a szívem nehéz, Miért keserít, ha messzire mész? Nem hiszed, úgy fáj az, mi bánt. Lusta a szó, elfáradt talán, Tiszta a hó a házak udvarán. Nem sikerül már semmi sem, Hogyha te nem, ha nem vagy nekem. Nem hiszed, úgy fáj az, mi bánt. Messze jársz. Hol maradsz? Nem hiszem, hogy megtagadsz. Hidd el, úgy fáj az, mi bán.